124. Мурашина ферма Френка Я з жахом дивився, як Гейзел завершує свій прапор, оскільки вона вплутала мене в свій план. Вона була впевнена, що я вже згодився встановити цю безглузду річ на вершині гори Маккейп. Якби ми злов були молодшими, ми б це самі зробили. Але тепер ми тільки й можемо щодорожити прапор тобі та побажати успіху. Матінко, я не впевнений, що це найкраще місце для прапора. А куди ж іще його ставити? «Мені треба поміркувати», – заявив я і пішов до печери глянути, чим зайнятий Френк. Нічого нового він не придумав. Він спостерігав за мурашиною фермою, яку сам побудував. У тривимірному просторі руїн Болівара він відкопав кілька мурах, що спромоглися вижити, і переніс їх до двовимірного простору власного виробництва, улаштувавши такий собі сендвіч із двох шарів глини з мурахами між ними. Цю конструкцію Френк закріпив між двома уламками скла, так, що міг спостерігати за діяльністю мурах та коментувати її. Цей експеримент невдовзі відкрив нам таємницю, як могли вижити мурахи в світі без води. Наскільки я знаю, інші комахи загинули, а мурахи додумались обліплювати своїми тільцями часточки льоду-9, утворюючи щільні шари. Завдяки цьому всередині шару виникала температура, необхідна, щоб розтопити лід. Так вони здобували краплину роси. При цьому половина мурах гинула, але решта могли пити розсу. Могла також їсти тільця померлих. І ж пий та веселися, бо вже завтра помремо. Сказав я Френкові та його крихітним канібалам. Я вже казав йому це не раз. У відповідь він завжди повторював ті ж самі слова. Він роздратовано повчав мене, що люди можуть багато чого навчитись у мурах. Мій відгук також був частиною ритуалу. Природа, Френко, це найдивовижніша річ. Ти знаєш, чому мурахи досягли такого успіху? Спитав він мене в тисячний раз. Вони співпрацюють. Співпраця прекрасне слово, хай йому греть. Хто їх навчив, як видобути воду? А хто мене навчив, як видобути воду. Ти верзеш дурниці і знаєш це сам. Пробач. Колись я серйозно сприймав усі дурні відповіді тепер той час далеко позаду, на цілу милю. Я помітно подорослішав. Світ досить дорого заплатив за це досягнення. Я міг сказати все, що завгодно, оскільки був абсолютно впевненим, що Френк мене не почує. Колись люди легко могли обдурити мене, бо я не дуже вірив у себе. Значне скорочення людської популяції на землі саме по собі дуже допоможе тобі розв'язати твої проблеми спілкування, – зауважив я. Він знову не почув мене, мов глухий. Але скажи мені, поясни мені, хто підказав мурахам, як видобути воду, – наполягав Френк. Кілька разів я пропонував йому очевидний висновок. Мурашок навчив Бог. Але я вже знав… Зважко здобутого досвіду, що він не відкине цієї теорії та не прийме її. Він просто шаленів усе дуще й дуще, безперестанку повторюючи те ж саме запитання. Я відійшов від Френка згідно з порадами книг Боконона. «Стережись того, хто завзято працює, щоб дізнатися щось. Пізнає це та бачить, що не став нітрохи трохи мудрішим», – учит нас Боконон. Він сповнений вбивчої образи на всіх людей, котрі були і залишились невігласами, не приклавши задля цього жодних зусиль. Я пішов до нашого художника, до малого Ньюта.